Частина двадцять перша. розділ сьомий. Нурі занадто злякалася, щоб ще й закричати, і це було на краще, бо коли рожевий місяць освітив своїм сяйвом обличчя того чоловіка, котрий її зачепив, вона впізнала в ньому Ромео Берпі. Ви мене налякали до всерачки, прошепотіла вона. Вибачаюсь. Просто зустрічаю я. Відпустив Ромі її руку і озирнувся довкола. А де твої бойфренди? Норі не стрималася від усмішки. «Не знаю. Нам було сказано приходити по одному і різними шляхами. Так наказала місіс Еверетт. Вона подивилася в бік підніжжя пагорба. Мені здається, там іде мама Джої, нам краще зайти всередину. Вони вирушили на світло ліхтарів. Внутрішні двері пасторату були навстіж. Ромі делікатно постукав по двірку сітки і промовив. «Ромі Берпі з подругою. Якщо треба якийсь пароль, то ми його не знаємо». Пайпер Ліббі відчинила сітчасті двері і впустила їх. Вона здивовано подивилася на Норі. «Ти хто?» «Чорти мене забирай, якщо це не моя онучка!» – вигукнув Ерні, ходячи до кімнати. У руці в нього була склянка лимонаду, посмішка на обличчі. Летино до мене, бджілка, я за тобою скучив!» Норі, як і наказувала їй мати, міцно його обійняла і поцілувала. Вона не збиралася покірно виконувати її інструкції але зараз зробила це з радістю, і йому вона могла сказати ту правду, якої навіть тортурами неможливо було би витягнути з неї перед обличчям хлопців, з якими вона товаришувала. «Дідусь, мені так страшно!» «Нам усім страшно, бджілка моя!» Він обійняв її ще міцніше, а потім зазирнув у її задерте до нього обличчя. «Я не знаю, що ти тут робиш, але оскільки ти вже тут, як ти щодо склянки лимонаду?» Норрі побачила кавник і відповіла, «Я би краще хотіла випити кави». «Я би теж хотіла», – сказала Пайпер. «Я його зарядила найкращою кавою і тільки потім згадала, що в мене немає електрики. Вона струснула головою так, ніби її прочищала. Мене це доганяє різноманітними способами». Новий стук почувся від задніх дверей і війшла ліса Джеймісон. Щоки її яскраво палали. «Я заховала свій велосипед у вашому гаражі, преподобна Ліббі. Сподіваюся, ви не проти». «Чудово. Але якщо ми тут замішані у кримінальній змові, як це поза всякими сумнівами, оцінили б Ренні з Рендолфом, ви краще називайте мене Пайпер». Усі прийшли рано. І вже невдовзі по дев'ятій Пайпер відкрила збори Революційного комітету Честер Міле. Спочатку її вразило явне нерівне представництво статей. Присутніми були вісім жінок і тільки чотири чоловіки. Із цих чотирьох один був пенсійного віку, а двоє таких, котрих не пустили би до кінотеатру без супроводу дорослих на фільм категорії «Р». Їй довелося нагадати собі, що сотні партизанських армій в різних куточках світу вкладають зброю до рук жінкам і дітям, не старшим за цих, що прийшли до неї цього вечора. Але незрідка те, що виглядає правильним, і те, що здається необхідним, перебувають в конфлікті між собою. «Я хотіла би, щоб ми на хвильку схилили свої голови», – сказала Пайпер. «Я не збираюсь молитися, бо більше не певна, з ким я балакаю, коли це роблю. Але ви, можливо, захочете звернутися зі словом до того Бога, якого ви сприймаєте, бо сьогодні нам потрібна уся допомога, яку ми лише зможемо отримати». Усі зробили, як вона просила. Декотрі все ще залишалися з похиленими головами і заплющеними очима, коли Пайпер підняла свою голову і обвела поглядом присутніх. Дві щойно вигнані з поліції леді-офіцери, директор супермаркету на пенсії, газетна редакторка, у котрої нема більше газети, бібліотекарка, хазяйка місцевого ресторану, підкупольна вдовиця, котра без перестану крутить обручку в себе на пальці. Місцевий універсально торгівельний барон та троє дітей з неприродно серйозними обличчями сидять на дивані, тісно тулячись одне до одного. Гаразд, амінь, оголосила Пайпер. Я хочу передати ведення наших зборів Джекі Веттінгтон, котра знає, що треба робити. Мабуть, це занадто оптимістичне припущення, посміхнулась Джекі. Не кажучи вже, що скоро спішне, бо я хочу передати слово Джо Маклечі. Мені? сторопів Джо. «Але перш ніж він почне», – продовжувала Джекі, – «я хочу попросити його друзів побути вартовими». Норі з фасаду будинку, а Бенні з заднього боку. Джекі помітила незгоду на їхніх обличчях і підняла руку, щоб упередити протести. «Це не для того, щоб прибрати вас звідси. Це важливе завдання. Нема потреби вас переконувати, які можуть трапитися прикрощі, якщо, скажімо, нас заскочать під час таємних зборів. Ви двоє найменші». Знайдіть собі найтемніші місцинки і зачаїться там. Якщо побачите наближення когось підозрілого або поліцейську машину, поплескайте отак в долоні. Вона сплеснула раз, потім двічі, потім ще раз. Про все, що тут відбуватиметься, вам розкажуть пізніше, я обіцяю. Нагальний порядок денний, накопичення інформації, а не секретів. Коли діти пішли, Джекі обернулась до Джо. Та коробочка, про яку ти розповідав Лінді – Розкажи тепер усім. Від початку до кінця». Джо робив це стоячи, немов відповідав на уроці в школі. «А тоді ми повернулися до міста», – закінчив він. «А цей курваль Ренні заарештував Расті». Він витер з чола Піт і знову сів на диван. Клер обійняла сина рукою за плечі і додала. «Джо вважає, що про цю коробочку не мусить дізнатися Ренні. Замість того, щоб спробувати її вимкнути або зруйнувати... Ренні захоче, щоб вона продовжувала працювати. Гадаю, Джо має рацію, погодилась Джекі. Отже, її існування і місце знаходження наш секрет номер один. Ну, я не знаю, почав Джо. Що, перебила його Джулія, ти хочеш сказати, що Ренні мусить про неї взнати? Можливо, типу того, мені ще треба подумати. Джекі, не допитуючись більше нічого в хлопця, повела далі. Друге питання нашої наради. Я хочу спробувати визволити Барбі і Расті з в'язниці. Завтра ввечері під час загальних міських зборів. Барбі – та людина, якій президент наказав очолити міську адміністрацію. «Та будь-хто, аби лише не Рені!» – гримнув Ерні. «Цей некомпетентний сучий син вважає себе володарем усього міста». «Він майстер в одному», – докинула Лінда. «Заварювати бучу, коли це йому вигідно». «Харчовий бунт і підпал газети. Мені здається, ці події було сплановано ним». «Та звісно, що так», – підхопила Джекі. «Людина, яка здатна вбити власного пастора». Розіна це аж рота роззявила. «Ти хочеш сказати, що це Ренні вбив Когінса?» Джекі розповіла їм про підвальну трупарню в похоронному салоні і про те, що сліди на в Когінса відповідають золотому бейсбольному м'ячику, який Расті бачив у кабінеті Ренні. Її слухали з огидою, але без недовіри. «Так і дівчат він?» – запитала Ліса Джеймісон тоненьким зляканим голоском. «Оце, я певна, робота його сина», – промовила Джекі, – немов у прозрінні. І ці вбивства, скоріш за все, не пов'язані з політичними махінаціями великого Джима. Сьогодні вранці у Джуніора стався припадок. Перед домом Маккейнів, між іншим, де були знайдені трупи. Ним знайдені. «Який збіг обставин?» – зазначив Ерні. «Він у шпиталі. Дженні Томлінсон каже, там майже, напевне, пухлина в мозку, яка й може призводити до насильницьких дій». «Сімейна команда вбивць з батька й сина?» – притисла клер ще міцніше Джо до себе. «Навряд, щоб справжня команда», – уточнила Джекі. «Назвімо це однаковою дикою схильністю до насильства. Щось таке генетичне, яка проявляється за стресових обставин». Тут свою думку висловила Лінда. Але те, що тіла знаходились в одному місці, явно говорить, якщо вбивць було двоє, діяли вони разом. Йдеться про те, що мого чоловіка і Дейла Барбару утримає зараз у в'язненні майже, напевне, вбивця, використовуючи їх для розбудови теорії грандіозної змови. Єдина причина, чому їх уже не вбили в тюрмі, полягає в тім, що Ренні бажає використати їх як зразок. Він хоче стратити їх публічно. Обличчя Лінди на мить скривилося. Видно було, що вона поборює сльози. «Я повірити не можу, що він зайшов аж так далеко», – промовила Ліса. Крутячи туди-сюди, Анг в себе на шиї. «Він же торговець уживаними машинами усього лиш». Відповіддю на її слова була тиша. «А тепер думайте», – сказала Джекі, коли всі трохи попустилися. Розказавши вам про те, що збираємося зробити ми з Ліндою, я започаткувала справжню змову. І тому хочу попросити вас проголосувати. Хто хоче залишатися з нами, хай підніме руку. Ті, хто рук не піднімуть, можуть звідси піти, за умови, якщо дадуть обіцянку не потякати про те, що ми тут обговорювали. Чого, втім, навряд чи комусь хочеться робити, якщо не розказувати, хто тут був і що тут обговорювалося. Не постане потреби пояснювати, яким чином ви це почули. Це небезпечно. Ми можемо опинитися у в'язниці, або з нами станеться щось іще гірше. Отже, давайте подивимося, скільки підніметься рук. Хто хоче залишитись? Першим руку підняв Джо. Не забарилися услід за ним і Пайпер, Джулія, Розі та Ерні Келверт. Одночасно підняли руки Лінда і Ромі. Ліса подивилася на Клер Маклечі. Клер зітхнула киваючи. Обидві жінки підняли руки. «Ти молодча, ма, посміхнувся Джо. «Якщо ти хоч колись розкажеш своєму батькові, у що я тобі дозволила вляпатись...» – почала вона. «Ніякого Джима Рені не знадобиться, щоб тебе покарати. Я зроблю це власноруч». «Лінда не може йти в департамент поліції», – заговорив Ромі. Звертався він до Джекі. «А хто ж тоді?» «Ви і я, милочко. Лінда піде на великі збори». «Де 600 вісімсот свідків можуть потім сказати, що її там бачили». «Чому це я не можу?» – не погодилась Лінда. «Це мого чоловіка вони вхопили. Ось саме тому і не можете», – просто сказала Джулія. «Як ви думаєте це робити?» – запитав Ромі у Джекі. «Ну, я пропоную нам одягнути маски. От і всі діла», – промовила Розі, скорчивши гримасу. «Всі розсміялися». Нам пощастило, сказав Ромі. У мене в магазині величезний вибір хеловінських масок. Може, я буду русалонькою, промовила Джекі дещо замрієно. Зрозуміла, що всі на неї дивляться і зашарилась. Та все одно, Кім. У будь-якому випадку нам потрібна зброя. Я маю вдома запасний пістолет Beretta. А у вас є що-небудь, Ромі? Я відклав декілька штук гвинтівок до сейфа в кабінеті. Мінімум одна там з оптичним прицілом. Не скажу, ніби я передбачав, що наближається щось саме таке, але я відчував, що щось таки наближається. Заговорив Джо, вам також знадобиться транспорт для відходу, але не ваш фургон, Ромі, бо його кожний знає. У мене є ідея щодо цього, сказав Ерні. Давайте візьмемо якусь машину зі стоянки салону уживані автомобілі Джима Ренні. Там у нього є співдюжини фургонів з великим пробігом, які він ще навесні прикупив у телефонної компанії. Вони стоять віддалік, позаду всіх інших. Скористатися машиною, яка належить йому, це була б, як ви це звете, знаменна справедливість. «А яким таким чином ви збираєтесь дістати ключа?» – спитав Ромі. «Залісти в його кабінет, в тім салоні?» «Якщо в тієї машини, яку ми виберемо, не електронна система запалювання, я її без ключа заведу», – запевнив Ерні. І додав насуплено, дивлячись на Джо. «Я волів би, щоб ти не розповідав про це моїй онуці, юначе. Джо відреагував на це пантомімою, показуючи, ніби він зашморгує собі рота на зіпер, що викликало новий вибух загального реготу. «Початок надзвичайних міських зборів призначено завтра на сьому вечора», – сказала Джекі. «Якщо ми війдемо до поліцейської дільниці десь близько восьмої, можна зробити краще», – перебила її Лінда. Якщо я мушу йти на ті кляті збори, нехай з цього буде хоч якась користь. Я одягну сукню з великими кишенями і візьму з собою поліцейську рацію. Ту запасну, яку я завжди вожу в моїй власній машині. Ви двоє сидітимете у фургоні на поготові. У кімнаті, немов, забриніло напругою, всі це раптом відчули. Діло почало набувати справжності. Біля Дебаркадеру, позаду мого магазина, кивнув щоб залишатися непоміченими. «Тільки Норенні візьметься за свою промову», – продовжила Лінда. «Я подам вам потрійним клацанням виклик по радіо. Це буде сигнал вам вирушати». «А скільки полісменів може бути в дільниці?» – запитала Ліса. «Можливо, мені вдасться про це дізнатися у Стейсі Могін, сказала Джекі. «А втім, багато людей там не мусить бути. Навіщо їм там сидіти?» «Наскільки великому Джиму відомо, не існує ніяких підпільних друзів Барбі». Є лише створені ним самим солом'яні опудала, якими він усіх лякає. Крім того, він потурбується, щоб його ніжна срака добре охоронялася», – додала Джулія. На це теж дехто засміявся. Але дуже стурбованою виглядала матінка Джо. «Але ж у поліцейській дільниці все одно хтось залишиться, неважливо, скільки саме їх там буде. Що ви збираєтеся робити, якщо вони почнуть вам опиратися?» «Не почнуть», – запевнила Джекі. Ми їх самих позамикаємо у камерах раніше, ніж вони зрозуміють, що відбувається. А якщо вони все-таки будуть опиратися? Тоді ми будемо намагатися нікого не вбити». Голос Лінди звучав спокійно, але очі в неї були наче істоти, котра останніми зусиллями волі зібрала всю свою хоробрість для того, щоб порятуватися. Хоча вбивства, либонь, все одно будуть, якщо купол залишиться стояти довший час. Страта Барбі і мого чоловіка на Меморіал-Плазі стане в цій справі лише початком. «Ну от, скажімо, ви їх звідти витягли», – промовила Джулія. «Куди ви їх дінете? Привезете сюди?» «Не можна», – заперечила Пайпер і торкнулася своїх все ще припухлих губ. «Я вже в чорному списку Ренні. Не кажучи вже про того парубка, що тепер виступає в ролі його персонального охоронця, Картера Тібода. Мій пес його погриз». «Ніяке місце поблизу центру міста не годиться», – сказала Розі. «Вони можуть обшукувати всі будинки підряд. Бачить Бог, копів у них тепер достатньо. Плюс усі ті, хто тепер носять на руках голубі пов'язки», – додав Ромі. «А якщо до якоїсь хатки на озері Честер?» – спитала Джулія. «Можливо», – погодився Ерні, – «але вони до цього теж можуть додуматися». «І все одно це, Лебонь, найкращий варіант», – сказала Ліса. Містер Берпі», – запитав Джо. «А у вас є ще рулони свинцевого полотна?» «А як же, тонни і зви мене, Ромі!» «Якщо містер Келверт зуміє завтра вивести фургон, і ви сховаєте його за універмагом, ви ж можете туди завантажити завчасно порізані шматки свинцевого полотна. Такого розміру, щоб прикрити ними вікна». «Гадаю, так?» Джо перевів погляд на Джекі. «А ви можете зв'язатися з полковником Коксом, коли виникне потреба?» Так. Одночасно відповіли Джекі і Джулія, здивовано перезирнувшись. У Ромі прояснішало обличчя. «Ти думаєш про стару ферму Макоя, правда ж? Про чорну гряду? Про її верхівку, де та коробочка?» «А тож, може це і не гарна ідея, але якщо нам усім доведеться тікати, якщо ми всі зберемося там, ми зможемо захистити генератор». «Я розумію, це звучить божевільно щодо штуки, яка породила всі наші проблеми» але ми не можемо дозволити Ренні заволодіти тією коробочкою. «Я сподіваюся, до відтворення облоги Аламу у Яблуневому саду не дійде», сказав Ромі, «але сенс у твоїй ідеї є». «Є ще дещо, що ми можемо зробити», продовжував Джо. «Це трохи ризикова операція і взагалі, можливо, не потрібна, проте, давай, кажи», – заохотила його Джулія. Вона дивилася на Джо Маклечі з благоговійним трепетом. «Ну, Ромі, лічильник Гайгера все ще лежить у вашому фургоні?» Та думаю, що так. Може, хтось зміг би повернути його до протиатомного сховища, туди, де він лежав раніше. Джо обернувся до Джекі з Ліндою. «Хтось із вас міг би це зробити? Тобто, я розумію, вас обох звільнили». «Гадаю, Ел Тімон міг би нас туди пустити», – сказала Лінда. «А Стейсі Могін він запустить без проблем. Вона з нами». «Вона не тут тільки тому, що зараз у неї чергова зміна. Але навіщо такий ризик, Джо?» Тому що він говорив з нехарактерною для нього повільністю, намацуючи слова. «Ну, там є радіація, так? Небезпечна радіація. Вона там, як пояс. Я можу закластися. Крізь цей пояс можна проїхати взагалі, без усякого захисту. І не постраждати, якщо їздити швидко і нечасто. Але ж вони про це не знають. Проблема полягає в тому, що вони взагалі не знають про радіацію». «І не взнають, якщо не матимуть лічильника Гайгера». Джекі насупилась. «Сама по собі це крута ідея, хлопче, але мені в цій ідеї не подобається те, що Ренні прямо вказується на місце, куди ми збираємося. Це суперечить моїй ідеї безпечної схованки». «Це не обов'язково робити», – сказав Джо. Він говорив так само повільно, намацуючи слабкі місця. «Принаймні, недостеменно так». «Одна з вас може зв'язатися з полковником Коксом, правильно?» «Сказати йому, щоб зателефонував до Ренні і повідомив, що вони зафіксували присутність радіації. Кокс може йому сказати щось на кшталт «Ми не можемо її визначити точно, бо вона то з'являється, то згасає, але рівень доволі високий, можливо, навіть летальний, тож будьте обережні, у вас там часом нема лічильника Гайгера». Запала довга тиша поки обмірковувалися його слова. А тоді промовив Роммі. «Ми доставимо Барбару і Расті на ферму Маккоя і самі переберемося туди, якщо доведеться. А так воно, напевне, і станеться. А якщо вони спробують туди дістатися, побачать на шкалі Гайгіра такий стрибок, що тікатимуть назад до міста, прикривши руками свої нікчемні сіменники», – скриготнув Ерні. «Клер Маклечі, а в тебе синок такий геній!» Клер міцно обійняла Джо цього разу обома руками. «Аби ж то мені ще якось привчити його прибирати у своїй кімнаті!»